Dobro veće svim slušateljima podcestova, dobro veće svim podcesterima. Nakon pudržet tanke od prilike 8 mjeseci, odlučio sam opet snimiti novi podcast, novu epizodu koja će biti nadam se malo redovitija nego što je to bilo do dosad. E, naime, što zbog poslovnih, što zbog privatnih, što zbog stambenih pitanja nisam bio mogućnosti snimanja podcast, a drugim riječima nije mi se dalo, nisam imao vremena tako dakle, da se mora staviti malo po stro. No, evo, približila se jesen, približila se nova, nazovimo to poslovna godina, pa sam ipak odlučio uključiti mikrofon i jednostavno snimiti ovu epizodu po kojoj ću samo najaviti tu nekakvu veliku povratnu sezonu podkasteva na svom blogu. svi podkasti iz naše regije kojih nažalost nema veliki broj, još uvijek je to prste jedne ili dvije ruke, biti će predstavljeni u obliku RSS agregatora na jednom svom sajtu koji sam pokrenuo još s proljeća ovaj godine. radi se o podcast.biz.hr koje će dana evo, doživjeti redizign, doživjeti će kompletnu promjenu vizualnog identiteta i same strukture rada i načina rada kontaktiraću pod kestere naše regije, znači Hrvatske, Slovenije Bosne, Hercegovine, Srbije, Makedonije, znači tako reći bivše Jugoslavije i pokušati staviti sve njihove epizode na jedno mjesto, odnosno RSS-ove na jedno mjesto kako bi, kako bi napravio nekakvu bazu podcastera, znači to su blogeri, HR za blogove, to će podcaster biti za podcaster. Što se tiče opreme, ostao sam na istoj opreme, da te snimam na svom laptopu, koje isti mjerno je Tim i inače co mikrofona. Nadam se da ću ove jeseni, odnosno do kraja godine, ipak malo poraziti na opremanju, kako bi dobi što kvalitetnu emisiju, kako bi dobi što kvalitetni izvuk i tako dalje. Dalje prati isti software, isti principi s kojima sam zadovoljan, s kojima su eti, očito zadovoljni i moji slušatelji, tako da nema nekakvih pretjeranih promjena po tom pitanju. Teme koje ću obrađivati će se i dalje držati, znači tematika koja pratim na blogu uh, s malo većim usmjerenjem prema samom blogu, prema bloganju, prema načinima bloganja, prema podcastevima, prema nekakvim aktuovim događajima i e, e, također imam ideju možda ipak pokrenuti onaj dugo najavljeni, a nikad pokrenuti e, se, seriju podcasteva sa intervjuima nešto ala e-intervju kategorije u, na blogu. Nadalje ne nevezano u sam podcasting i povrata. Kako vode, je vodena, bih jedan svježi projekt, odnosno tva svježa projekta gdje se traže suradnici. Radi se o jednom portalu za prave muškarce kao što smo mi blogeri, podpasteri i 99% moškarece u Hrvatskoj. A to je Ja Tarzan. Znači jedan kolaborativni blog portal kako sam ga nazvao, BlogTal. A drugi je WordPress škola, WP škola koja će biti popraćena i sa predavanjima znači u jednoj učionici, ovdje u Čakovcu, a vjerojatno ima nekakvih naznaka da će se preseliti u Zagreb. No, to su sve planovi za ovo jesen, znači za pokretanje nekih tih predavanja, popitanja u WordPress itd. A prve rezultate vjerojatno ću imati s proljeća sljedećeg godina. Za ovaj podcast-ce nisam nešto specijalno pripremao. Nastao je čisto spontano, e, slušajući podcasteri koji se isto lagano bude, nadam se da će oni zaživjeti sa svojim podcasterima, Isto i velike pauze i rupe između imitiranja kao ja, pa eto, nadam se ako ćemo svi upriti zajedničkim snagama u proizvodnji audio, vizualnih sadržaja za naše glogove, da ćemo ipak u tome postati.